Відповідальний уже прийшов. «Поети люблять спати до обіду», – відповість на це Кочубей, який житецького недолюблює, і поза очі називає його «херовимом», маючи на увазі Миколині Золотаві кучері, що хвилями в'ються йому аж до пліч. «А передовиця?» «Передовиці, яку поет мав би написати, теж, звісно, ще нема, і невідомо, коли буде». Редактор, не виказуючи невдоволення, велить нам із Кириком метнутись до Миколи додому. «Передайте вітання, обранцеві мус, і з'ясуйте, чи не забув він, що день сьогодні робочий. Доручення нам до душі! Ми швидко добуваємось на край містечка, де в німого діда цегельника наш друг винаймає сестрою пів хати. Який слід було сподіватись, Застаємо Миколу на його обшарпаній канапі з гітарою, на якій він напівлежачі задумливо перебирає струни в чеканні, доки сестра повернеться з базару. Миколане побринькування треба розуміти так, що він саме підбирає музику на свої власні слова. Ловить мелодію, та ніяк її не зловить. Не вперше нам заставати нашого друга в полоні творчості, коли він, як зараз оце, з замріяним поглядом, у білій, вишитій сестрою сорочці з відкладним коміром, далекий від буденних справ, віддається натхненню, ловить яку ще невідому для світу мелодію. Видно, зовсім забувши, що десь його чекає редакційний стіл з недописаною, чи скоріш всього ще й не початою передовицею? Миколу, редактор послав за тобою передовицю жде. Сідайте, друзі. Ось Марина повернеться та що небудь приготує нам поснідати. Треба, братці, зміцнити плоть, а передовиця не втече. Для нас Микола це суцільне диво. Просто загадка. Звідки серед наших закушпелених степів, Серед усіх труднощів та суворостей життя, Явилось таке ніжне, тендітне, Аж прозоре створіння. Вихідець із села, А руки білі, А кучері золотаві, В одухотвореннім обличчі чистота ліній, Очі великі, ясні, і якісь, сказати б, теж одухотворені. Десь цей житецький вчився та недовчився. І тепер тут увічнює героїчні будні на шпальтах червоного степу. Одначе не боротьба з бур'янами, не бурякова свинка зараз у Миколи на думці. «Послухайте, хлопці, що воно в мене виходить?» «Далеко-далеко моя кохана живе. Ні, це щось надто мінорне. Стривайте. А чому ці дівчата з друкарні називають мене крученим паничем? Це образливо? Зовсім ні, кажу я, бо з малку звик до цих кручених паничів, гарненьких тендітних рослин, що і в нашому селі бувало ціле літо в'ються по тинах своїми блакитними дзвіночками. Друкарня пожартувати любить А я ж не з панечів, хлопці Хоч і був народжений на панській Воловні В маєтку графів Кочубеїв Поети з Воловні Було б смішно, коли б не було сумно Навпаки, це здорово Рішуче каже Кирик Ти з народу Майбутні біографи так і напишуть Ще при народженні «Життя обдало поета своїм теплим, волячим духом!» «Ти, Кирику, вмієш повернути!» – сміється Житецький «Тільки мучить мене одна річ, друзі! Хто спалив о той графський палац у диканці? Чи я рука могла піднятися на зібрані в ньому скарби мистецтва та людської мислі? Це ж тільки уявити!» Попилом ставали тисячі і тисячі книг рідкісної бібліотеки, де в оправах зберігались важкі томи на різних європейських мовах. Лавились у вогні унікальні вироби з художньої порцеляни,